Що робив журналіст у ці три дні, керівництво не цікавило. Далі провадила Луїза. Власне, він міг попиячити, злітати до моря, набавитися з дітьми, навідати батьків, що хотів та й робив. А ставши до праці, виконував свої обов'язки втричі швидше і ефективніше – і ніяких тобі нервових зривів, і ні в кого ніяких сутичок. Усі негативні емоції геть». Луїза присвиснула. «Фіт!» «Я тоді добре запам'ятала цю оповідь. Мені ця практика з трьома вільними днями страшенно припала до душі. Добре, що Луїза говорила без перестанку». Богаля стояла з телефоном у вітальні, не зводячи погляд з килима на підлозі, скрученої у вигадливу краплю пелюстки на орнаменті, і очі залилися слізьми. З цього місця, зачувши, як вона повертається додому, раз у раз підхоплювався смішний та заспаний рудий. Вітав її піднесеним виттям, потягувався, відставляючи по черзі задні лапи, широко позіхав, висолопивши довгого язика. Чудовий пес! Він розумів її без слів і чув, що хазяйка вже близько, хоч та ще тільки зайшла в під'їзд. Ні сіло не впало, їй пригадалося, як його пазуриста лапа завмирає в її долоні, як вона кладе йому руку на голову. Долоня все пам'ятала, все до дрібниць, вказівні пальці не забули, як комедно прокручувалися навколо них м'які ніжні вуха, коли вона бавилася зі своїм собакою, а він дивився на неї відданими очима. Мружився від задоволення, коли вона почухувала його шию. Штурхав лапою, якщо вона відволікалася. Не припиняй ці всі дотики, вона згадала вчора дорогою на роботу. А яке нині число зупинилася посеред вулиці? Так, день народження Рудого. Наче лапкою торкнувся. Не забувай. Вона б ніколи не подумала, що так побиватиметься за своїм родим. Сказати б кому, не зрозуміють, бо це своє, глибинне, не для чужого розуму, не для обговорень. А ледве побачить якогось собаку, як той жваво навколо господаря стрибає, то горло миттю, мов кліщами. Так стисне, що й ковтнути годі. Хоч минуло вже понад рік, відколи рудого не стало. «За двадцять хвилин. Згода?» «Ще раз, бо не почула. Під твоїми вікнами стоятиме таксі за двадцять хвилин. Їдьмо до мене. Ну, бо збирайся». «Коли твоя робота полягає у щохвилинних рішеннях і формулюванні завдань, Іноді так приємно забути про відповідальність, бодай на якийсь час, і пристати на чиюсь слушну пропозицію. Нехай той, кому ти довіряєш, вирішує замість тебе. Зібралася за десять хвилин. Спускаючися, зателефонувала мамі. Я дуже тобі сьогодні потрібна. З тою капустою ти ж хотіла шаткувати, солити на зиму. І зраділа, почувши, що це не спішно. Тоді і завтра, ввечері, без мене не починайте. Таксист назвався Луїзиним сусідом. Грошей не взяв. Замовник, мовляв, розрахується після зміни. І буде так, усміхнувся, як Луїза сказала не сперечайся, я її знаю. Її квартира над моїм помешканням, он та мансарда. Наче Галя не знала. Однокімнатну крихітну квартиру під даші старого будинку Луїза купила багато років тому, коли розміняла батьківську квартиру. Її мати померла, а батько так і не озвався, давно і незворотньо загубившись після розлучення десь на просторах Далекого Сходу. В тій квартирі була приписана ще й його сестра – скандальна тітка Катерина, про яку Луїза намагалася не згадувати. Востаннє вони бачилися в нотаріуса, коли оформлювали продаж іще спільного на той час житла. З вулиці вікно Луїзиного помешкання видавалося великим ілюмінатором, складеним з двох половинок. «Глянеш, чисто тобі він'єтка!» облямована обабіч фігурною ліпниною з двох закручених стрічок, що закінчуються кокетливими бантиками. З вікна до них можна дотягнутися рукою, Галя пробувала. Луїза відчиняла двері в м'яких хатніх штанях і бобці. Щасливий вираз на ранковій ненафарбованій мармезі, волосся в рудих косах, лежить кошечком на потилиці, і велика канавка в руці. Луїза, яка додержує суворої харчової дисципліни, не дозволяє собі розслабитися, яка каже, що білих продуктів вона не вживає і запевняє, що їй не можна набирати ані кілограма, саме ця безкомпромісна Луїза тягне тепер до рота вбивчу дозу шкідливих кілокалорій. Та ще й задоволено мружить очі. На кусні хліба, що ледве вміщується в її вузенькій долоні, грубим шаром викладено щойно засмажену картоплю, золотисту і пахучу, а поверх неї тоненькі скибочки квашених огірків, притрушених дрібною зеленою цибулькою. Галя проковтнула слину, відчувши голод. І не просто голод.